Частина дванадцята У досвіта, чути бій барабанів, Свист, тупання солдатських чобіт, Що вже даленіють. Біля фургона матінка-кураж Сидить на навпочепки над своєю дочкою. Поблизу стоять селяни. Селянин з ворожістю в голосі. Забирайтеся уже звідси, пані, Полк зараз пройде. А самі іти вам не можна. Матінка Кураж. Може, вона засне? Співає. Люлі-люлі, що це там? Шарудить в соломі. Гірко плаче дітвора у сусіднім домі. Тій сусідській дітворі нема чого їсти. В мене, доня, їсть пиріг в хаті теплій, чистій. Тій сусідській дітворі нічого вдягати. Перешила я тобі сукню з'янголяти. Люлі-люлі, ти не знай, горя і наруги. В Польщі перший син поліг. Хто зна, де мій другий? Нащо вам було казати їй про ваших онуків? Селянин. Якби ви не подалися до міста заробляти великі гроші, може, нічого б не сталося?» Матінка Кураж. «Вже спить селянка. Та не спить вона, зрозумійте, вона померла. Селянин. І вам час нарешті піти звідси, тут не шпирять вовки. Та це півлиха, скрізь вештаються мародери. Матінка Кураж. «А вже ж». Вона виносить з фургона простирало, щоб укрити мертву дочку. Селянка. А що, у вас більше нема рідних, до кого б ви могли податись? Матінка Кураж. Є ще син, Еліф. Селянин, поки матінка Кураж укриває мертву, ви мусите його розшукати, про неї ми подбаємо, поховаємо як слід, ідіть собі спокійно. Матінка Кураж. Ось вам гроші на похорон. Відраховує гроші селянинові в руку. Селянин і його хлопець тиснуть їй руку і виносять Катрін. Селянка так само з поклоном тисне їй руку, виходячи, поспішайте. Матінка Кураж запрягається у фургон. Може, з тягти фургон? Якось упораюсь. Речей у ньому небагато. Я мушу торгувати далі. З барабанним боєм і свистом проходить ще один полк. Рушає з місця. «Візьміть мене з собою!» З глибини сцени чути пісню. Війна, то щедра то убога, тривати може цілий вік. Але від неї а нічого. Немає простий чоловік. Він носить дрантя вкрите брудом, Жре гидоту на обід, Але уперто марить чудом, Ще ж не закінчено похід. Гей, християни, тане сніг, Мерців кушають супокій, І кожен, хто ще не поліг, Встає, щоб вирушити в бій. Завіса Запис дійснено на студії «Книга в голос» у 2007 році. Текст читала Валерія Шайковська.